Він зупинився серед кімнати і провів руками по обличчю, яке починало пашити. Треба ж так накрутити себе. Стали Вони відлазили за ці роки, непевно, не одну сотню підземних кілометрів. Цей діловий та імпульсивний геній-технар завжди викликав у нього особливу симпатію. Він втягнув його в цю авантюру, а сам сидить у своїй барлозі і чекає, чим усе скінчиться. Їхати просто зараз. Перехопити їх уже не вдасться пізно. Розшукати там у печерах неважко, адже маршрут йому відомий серце диявола. Навіть якщо припустити що його несподівано змінили, у спелеологів існує правило ставити на скелі при вході напрямок маршруту Крейдою. Це завжди робить старші групи. Вийшовши назад, він же й стирає напис. У будь-якому разі Тализін обов'язково поставив позначку. От тільки чи здогадався зробити це непомітно. Хай там як знайти їх можна. А що далі? Сидять вони у серці диявола, п'ють шампанське. Добрий день, я прийшов, мовляв, Уже видужав з новим роком. Приперся! Сергій відчинив шафу І витягнув стару спортивну сумку, Де завжди було зібране все необхідне. Чоботи лежали окремо. Він постояв у нерішучості, колупаючи пальцем оббитий нержавікою носок чобота та шипи на підошві. Потім поставив чоботи на підлогу, дістав шухляди еластичний бинт і звичними рухами почав мотати коліном. Коли постукали в двері, він був уже вдягнений. «Хто це? Мала би бути Марина». Обережно, щоб не стукати шипами об підлогу, Сергій підійшов до дверей і став збоку. Хто? Настала пауза. Напевно, Марина викотила очі, почувши таке. А ти що, ще когось чекаєш? Сергій відчинив двері. Марина увійшла, здивовано оглядаючи його, та так і залишилася мовчки стояти посеред кімнати. Дивлячись на його строєві чоботи, усів в кишенях брезентові штани, таку ж куртку та чорну спортивну шапочку. Вона дуже добре знала, для чого призначене таке вбрання. Що це все означає? запитала вона, як це розуміти? Ти, що з глузду з'їхав, я все. Кидаю, тихо сказав Сергій. Я тебе прошу помовч і не додавай мені проблем. У мене їх і так досить. Чого ж ти дві години тому не сказав мені про свої проблеми? Не репетуй, зловісно промовив він. Сядь тут і сиди тихо. Дві години тому їх ще не було. Прошу тебе, сядь і посід десять хвилин мовчки. Сергій не хотів ображати її. Більше того, потребував її допомоги. Він дістав два поштових конверти, два аркуші паперу, копірку, і, не звертаючи на Марину уваги, почав писати. Я, Сергій Вертепний, член обласного клубу спелеологів 31 грудня, 1999 року о 13 годині 20 хвилин вирушив у підземні печери поблизу села Малиновичі на пошуки групи, яку повів туди двома годинами раніше Валерій Талізін, заступник президента цього клубу. Склад групи Борис Олександрович Гайдукевич Директор фірми «Магнолія» проживає по вулиці Білецькій, 8. Юлія, його дружина або подруга. Ренат та Олег, охоронці. Григорій, невідома мені особа, низький на зріст середнього віку, з вусами, палить дешеві церкви. Можливо, випиває. Ймовірний напрямок, західна гілка, серце диявола. Підозрюю, що члени групи спланували злочин, і Тализіну, який про це не знає, загрожує небезпека. Те, що цей лист потрапив до вас, означає, що я не повернувся з печер у призначений час, а отже, мої підозри підтвердилося. С.В. Причитавши лист, Сергій поклав Обидва примірники в окремі конверти та заклеїв. Тільки тепер він подивився на Марину. «Якщо я не з'явлюся завтра до дев'ятої ранку», – сказав він. «Передай цього листа в найближчий відділок міліції Черговому. А цього – дружині Валерія Тализина, Ти знаєш його». Адреса написана на конверті – «Ти все зрозуміла?» «Їй же повідомиш про другий лист, який ти занесла до відділку. Вибач за новий рік, я не розраховував на такий поворот подій». На Марину було жалко дивитися. Її обличчя знову змінилося, і замість гніву та образи Сергій побачив якесь побоювання, а потім і переляк. «Що це означає?» Тільки і спитала вона. Немає часу пояснювати, сказав Сергій. Але запам'ятай якщо ти розкриєш листа або зробиш щось таке, чого я не просив, а мені все-таки вдасться повернутися, то я скручу тобі голову. Пробач. Він легенько підштовхнув її до дверей і, осчаслививши, ніяким поцілонком десь біля вуха додав. «Біжи, я буду пізніше». «Не бійся, ніхто не знає, що ти приходила до мене. Іди собі і спокійно справляй Новий рік, тільки не проспи дев'яту ранку». Траса була на диво пуста і чиста. Дрібний сухий сніжок, який сипав потроху від самого ранку, Сильний вітер відразу здував з покриття. Траплялися лише поодинокі машини. В обідню пору 31 грудня на рубежі тисячоліть ніхто не горів бажанням кудись їхати. Асфальт був сухий, і Сергій Добряче тиснув на газ. Здавалося, що вісімка просто летить на крилах. Мотор завзято гудів, а Сергій зосереджено думав над тим, що робитиме далі. Насамперед, треба було проїхатися по селу у пошуках машин. Коли збирається така кампанія дилетантів, часто трапляються неув'язки, і все проходить з запізненням на кілька годин. Цей варіант. Влаштував би його найбільше.